Keflavik. Ma. Amint a hét hófajt felröppent és fehér szárnyak hasították fel fejünk fölött a sötétséget, egyszerre kinyílt minden. Ölelés, alig ha nem ez a legszebb szó. Amikor mindkét karunkkal érintjük egymást, körbefogjuk egymást, egyé válunk. Két ember összeolvad az életörvényében, a tágas és talán isten nélküli ég alatt. Valamikor az életben mindannyiunknak szüksége van egy ölelésre, néha fájón, egy vigasztaló, zokogásra késztető ölelésre, vagy egy menedéket jelentőre, ha valami belül elszakadt. Egyszerűen azért vágyunk ölelésre, mert emberek vagyunk, és mert a szív érzékenyizom. Persze, hogy kedvem lett volna kimenni Ari elé, megölelni, átalakulni a legszebb szóvá, és a keblemre ölelni testi lelki ezt a rokon lelket. Karjaimba zárni szomorúságát és bánatát, de visszatartott valami. Még mindig ott állok a kihalt kikötőben, a szebb napok mementójában, a város oldalának nyílt sebében. Két tízemeletes ház áll a kikötő keleti szélén, a környezet fölé tornyosulva, a soha szűnni nem akaró szélben, a magas dombok tetején. Az idősebb halászoknak építették őket, hogy kellemesebbé tegyék életük alkonyát, hogy feleségükkel együtt jó módban üldögélhessenek a nappaliban, figyelhessék az óceánt és a kikötő és ezáltal magukba ihassák az életet és az emlékeket. Szép gondolat, már-már már költői, de a két ház, a két torony csak azután készült el, az öreg sótól és emlékektől cserzett bőrű halászok csak azután telepettek le a nappali ablaka mellé, gőzölgő kávéval teli termoszukkal és egy kocka cukorral színültig megrakott tálkával, hogy a városka kvótáját egyszer és mindenkorra eladták. A hajókat elvitték máshová, a kikötő pedig kiürült. A telefonom órájára pillantok. Mint sok egyéb, ez is közös bennünk arival, hogy nem hordunk karórát. Kényelmetlen a csuklonknak, mintha az idő bilincsét viselnénk. Mindjárt három óra, nem sokára leszáll a gép, az alacsony nőkezének kissé zsíros ujjaival ekkor simít végig Ari készvején. És ekkor mondja neki azt a könnyekről, hogy legyen értük hálás, amiben nyilvánvalóan igaza van, nélkülük ellennénk veszve, belülről kövülnénk meg, szívünk jégcsapár idegülne, csókjaink jégkockákká dermednének. Megcsapja az orromat Jonni hamburgeres kocsijának illata, és ráeszmélek, hogy reggel óta nem ettem. Oda megyek a kocsihoz, az eladó előre hajol, hogy jobban halljon. Kezével legyint egyet a rádiója felé, mintha arra az időre, amíg leadom a rendelést, el akarná hallgattatni. Elfog az éjség, egy hamburgert kérek. Tegyem bele mindenből rendesen, mondom, és a szószal se fukarkodjon. Akkor az a kvóta csalás lesz haver, közli a férfi vidáman, miközben tenyerével az ablak melletti, alumínium táblán lévő hétlapra csap, melyet eddig észre sem vettem. Igaz, annyira alacsonyra helyezték, hogy le kell hozzáhajolni, ha az ember végig akarja böngészni. Fölötte rettenetesen hosszú szöveg áll a halászati kvóta rendszeréről, izlandiul meg angolul. Szókimondó sorok rajzolnak éles képet arról, ahogyan a kvóta rendszert 1983 őszén néhány nap alatt áthajtották a parlamenten. A törvény javaslat a halászati miniszternek korlátlan hatalmat biztosít ahhoz, hogy a tenger gazdagságát, az izlandi nép halállományát azok számára osztogathassa, akik kedvesek voltak hozzá. Nem lenne szabad, hogy a kvóta bárkié legyen, mégis így lett. És kvóta mágnások születtek, akik nyomban spekulálni kezdtek a kvótával, csillagászati összegekért adták el a még ki nem fogott halat, és létrejött a halbárók új gazdag rétege, amely az évek alatt felvásárolta mások kvótáit, és így az egész halászati ágazatot megkaparintotta. Ők uralják a vidéket, és tönkre is teszik, ha érdekeiket éppen a szolgálja, Zsarolják a kormányt, irányítják a függetlenség pártját, végül néhány évvel ezelőtt még a morgun napilapot is megvették, hogy legyen hol terjeszteni a propagandájukat. Mindez a szemünk láttára történt, és hagytuk, hogy így legyen. Lázadás helyett behódoltunk, tiltakozás helyett hagytuk, hogy eltapossanak bennünket. Ezek szerint van még élet a szüdőrnesziekben, gondolom magamban, füligérő szájjal. Tekintetemmel végigfutok az étlapon, de a férfinak úgy jár a keze, hogy még a legelején a top négyet is csak alig tudom elolvasni. Pornép, egyszerű sajtburger, 80 g hússal. Halbáró, aki mindent elnyel, dupla sajtburger, kétszer 100 g hússal. Kvóta csalás, nagy hamburger mindennel. Keflaviki kvóta, buci hús nélkül. Egyértelmű, hogy a férfi vastag karjai valaha a hamburgernél nehezebb dolgokat is emelgettek. Túl lehet a hatvanon, durva arcát só és szél igazi halászarc. Tessék, haver mondja, és odanyújtja nekem a kvóta csalást. Ekkor felismerem. Valószínűleg ez a szó, haver, jeleníti meg az emlékeimben, ahogy kimondja, ahogy az ajkai összeérnek, és hirtelen nem tudni, hogy most köpni vagy mosolyogni akar. Hiszen ez jonni a drángei kormányosa, a nagypofájú jonni, a melák, aki már tizennégy éves kora óta halászott, aki ismerte a tenger minden arcát, keresett kormányos volt, akinek mintha az erejében is tengervíz csörgedezett volna, aki ismerte a halak észjárását, ráadásul a legénységet is képes volt fegyelmezni, Előtte még a legnagyobb fene is úgy összehúzták magukat, mint a kis cserkészek. Jonni a melák, Jonny a kormányos, most meg Jonny a villámburgeres. És valóban tudja, hogyan kell jó hamburgert készíteni. A kvóta csalás tökéletes gyorsétel, a maga nemében világszínvonalú. Hamar befalom, aztán előveszem a kocsiból a vizes palackot, belekortyolok, ekkor repülőgép jelenik meg a keleti égbolton, egy pötty a fehér csúcsok fölött a távolban. Itt Keflavikban a hegyek messze vannak, és kis hatást gyakorolnak az itt élőkre. Előkapom a távcsövet. Ott jön Ari, a kék égen, a kiégett, fekete és látszólag élettelen láva fölött. Pedig itt-ott feltűnik néhány zöld paca, zöld fűfolt, ezek a lávamező álmai. Ari hazatér. Végetvetve a számüzetésnek, a menekülésnek, az új életkeresésének, csak nem két évnyi Kopenhágai tartózkodás után, ahol egy régi ismerősünknél dolgozott a könyvszakmában, a verses kötetek kiadásáért felelt, saját elmondása szerint azért, hogy megőrizze szellemi épségét, de valójában a Tíz Tanács című sorozat szerkesztésén ügyködött. Tíz tanács minden ellen, ami manapság kínos bennünket. Tíz tanács. Minden könyv alcíme szépség és remény. Nyilván, hogy súlyosabbnak tűnjenek, és legyen két fehér szárnyuk. Szépség és remény, motyogom, leengedem a távcsövet. A fejemben ugyanakkor hét fehér hófaj dröppen fel a sötétedő októberi levegőbe, jó harminc évvel korábbról. Árival jó szokásunkhoz híven nyugatra mentünk, Dálírba, miután szereztünk egy régi, orosz sörétes puskát, hogy a tanya fölötti hegyoldalban hófajdra vadásszunk. Ári sütötte el a fegyvert, és az úgy visszarúgott, hogy belefájdult a válla, a középső ujja pedig, amivel meghúzta a ravaszt, már három lövés és négy halott hófajd után feldagadt. Néztük, ahogy a madarak összerándulnak a sörétektől, majd mozdulatlanul elterülnek a hóban. Szárnyaik a halálban haszontalanok, a halálban minden haszontalan. Szárny, szépség, erő, emlékek, kegyetlenség, bátorság, minden. És ezért a halál a legrosszabb, mindent elpusztít. Összesen négy hófajd remegett meg a sűrétek erejétől, a többiek felrebbentek a magasba. Fenségesek voltak, tagadhatatlan, szebb látványa röptüket látni, mint amikor holtan hevernek a hóban, és életük eltűnik ugyanabban a semmiben, mint ami létünket is oly gyakran körbeölelni látszik. Négy hófaj nem számított valami a zsákmánynak. Igazából nevetséges teljesítmény volt. A velünk egyidős faluberi fiúk az elmúlt napokban napi húszat, harmincat lőttek. A négy maga volt a megszégyenülés. Így hát mentünk tovább, de az előbb említettek miatt a halál pusztítása, az egész értelme, az életben maradottak csapásai már szótlanul. Ráadásul bedagadt az ujjunk, sajgott a vállunk, minden lövés fájt. Már egészen fent a hegyoldalban, ahonnan remek, ugyan szürkületkor eléggé korlátozott a kilátás a széles öböl, a Breida Fjördúr szigeteire, melyek úgy merednek ki a tengerből, mintha egy láthatárnál heverő hatalmas bestia fogai lennének. Lőtávolságba kerültünk hét hófajtól. Egy oszloptövében kucorogtak, behúzottak a kerítéshez és nem mozdultak, pedig egyre közeledtünk, mintha azt gondolták volna, hogy a kerítés megvédi őket. De hol találni menedéket ebben a világban egy puskás ember elől? Ari megtöltötte a súlyos, orosz egycsővűt, tétován vonakodva, talán mert a puska visszarúgott, vagy mert a halál megtöri röptünket, és hiába valóvá teszi szárnyainkat, csókjainkat. Végül aztán meghúzta a ravaszt, és a puska lövés beledörrent az októberi csöndbe. A kerítés oszlop megremegett az ütéstől. A hét hófajd azonban sértetlenül és fehérre röppent bele a szürkületbe, mint egy a szebb világ reményeként, bántatlan reményként. Mi a jobb, megölni a hófajdokat, vagy elnézni, ahogy elrepülnek, fehéren, számunkra szépségesen, méről jövő vadász ösztön, a szépség utáni vágyjal szemben? Nem csoda, hogy az ember ennyire meg van hasadva, mivel nem igazán, sőt, talán egyáltalán nem tudjuk, kik vagyunk sem azt, hogy milyenek akarunk lenni, és végletek között vergődünk. A puska lövésekben lakozunk inkább, vagy abban, ami bántódás nélkül ferröppen. vagy talán vadászok és zsákmány is vagyunk egyszerre. A hófajdok sértetlenül rebbentek fel az októberi levegőbe, sötétedett, leszállt az est. A levegő sűrűbbé vált körülöttünk, és a hét fehér hófajt körül. Szárnyok a sötétséget hasította, Értelmük volt, repülésüknek pedig célja, ketten olyan erősen éreztük, hogy az már szinte fájt. Ari kijeresztette a töltényhüvelyt a puskából, lepottyantotta a hóba, vörösen gőzölgött lefelé a fehérségbe. Aztán döntöttünk, mert miközben egyre sűrűbb lett a sötétség, és elvette előlünk a kilátást, minden egyértelművé vált. Jó két éven át dolgoztunk a halfeldolgozóban Keflavikban. Sandgerdiben, három ősszel pedig a Búdárdaluri vágóhídon. Egyszerűen azért, mert nem tudtuk, mi az élet célja, miért dobog a szívünk, nem értettük, miért élünk. Persze a tanulás. A régi rejkiavéki barátaink már csak nem a gimnázium felénél jártak, de mihez kezdjünk az érettségivel, ha nem tudjuk, mi az életünk célja. Hogyan lehetünk hasznára a világnak? Miért halnak meg egyesek körülöttünk? És miért élünk mi tovább, ha mellünkben nem ég a tűz? Nincs egyértelmű célunk, ha egyszerűen csak azért élünk, mert még nem haltunk meg. Nem azért születtünk erre a sebzett, erőszakos és gyönyörű világra, hogy megpróbáljuk jobbá tenni, amennyire csak bírjuk. Valahogy így éreztük, ugyanakkor nem értettük, ezért valamiféle tétovázásban az elrugaszkodás előtti pillanatban éltünk. Most azonban minden világossá vált. Megértettük, amint a hét hófajt felröppent a szürkülő égre, és fehér szárnyuk belehasított a fejünk fölötti sötétségbe. Nyilvánvalóvá vált, hogy nekünk, Arival, írnunk kell, ahogyan néhány rokonunk tette korábban, ki jobban, ki rosszabbul, Egyikük sem futott be, Ari pedig emellett könyveket akart kiadni, olyanokat, amelyeknek jelentőségük és küldetésük van, a sötétséget hasító szárnyakat. A vadász vagyunk, vagy a zsákmány, ami megakadályozza, hogy ketté hasadjunk, írta Ari néhány éve egy rokonunk verses kötetének előszavában, hogy szétszakadjunk, szerencsétlenséggé váljunk, gennyedzősebbé vagy puszta az a költészet, a zene. A művészet, amely létünknek bocsánata is igazolása is egyben, egyszer mint keresés és provokáció, vád és kiáltás, és annak az oka, hogy a mindannyiunkban létező, kibékíthetetlen ellentétek ellenére élni tudunk anélkül, hogy megőrülnénk, hogy szétszakadnánk, sebbé, szerencsétlenséggé, puskává válnánk. Emiatt vagyunk képesek megbocsátani magunknak embermi voltunkat. Visszatértek a sirályok, tanácstalanul köröztek a kikötő felett, valamelyikük rikolt egyet, gyászosan, mert annyi minden eltűnt már, annyi minden változik, és az a világ, amibe beleszülettünk, bizonyos értelemben már jóval halálunk előtt véget ér. Sietve a toronyházakra, a felkiáltó jelekre pillantok, látni vélem, hogy megmozdulnak a függönyök, a sirály bánata talán megérintett valakit. Bedeszkázott ablakok mögött, a címe az Arival közös, nyughatatlan rokonunk verses kötetének. Már rég nincs az élők sorában, rengetegen meghaltak azok közül, akik számítanak. Kitörölte őket a halál, az értelmet értelmetlenséggé változtató. Ári kitűnő szerkesztő, kegyetlenül húz a szerzők műveiből, feljavítja őket. Önmagától viszont keveset húz, nem hajít ki semmit. Akkor sem törlik ki a telefonszámokat, ha a tulajdonosuk meghal. A mobilja tele van halottak, sőt jóval a mobil korszak előtt meghalt emberek számaival. Még a gyermekkori otthonának a telefonszáma is benne van, Safamiriből. Miriből. 383. Ilyen rövid. Még abból a korszakból, amikor a telefonszámok rövidebbek voltak, és hajlamosak vagyunk azzal hitegetni magunkat, hogy az élet akkoriban valahogy egyszerűbb volt. Pedig az ember közelében semmi sem egyszerű. Soha. Vajon Ari abba reménykedik, hogy egy szép napon a józanésznek és a természet minden törvényének ellentmondva felhívja valaki az egyik ilyen számról? Talán egy régen elhunyt rokon adva hírt magáról, vagy a nagynénje dohogna az izlandiak kapzsisága és önzése miatt. Esetleg a nagybátyja a költő, és elszavalná új versét egy olyan világról, amit mi sötétségként és csendként ismerünk, vagy talán az anyja, maga a gyermekkori otthona, a nyíltsebb, a hiány, a lávakürtő, amely Ari közepébe vezet. Nevetséges, rémisztő. Hát nem kifejezetten egészséges, ha a telefonunk halott emberek számaival van tele, ha a hívásunkat csak a múlt tudja fogadni. Ez arra utal, hogy az illető lelkében van valami lezáratlanság. Nem hajlandó szembenézni a valósággal. Nem mer, szó szerint menekül az élet elől. Ez a természet törvényeinek a tagadása, és nem végződhet jól. Egyébként pedig mit tudunk a természet törvényeiről? Milyen mély a világűr, és miért jut el az ember egyik másik álma a naprendszer külső bolygóin is túlra, arra a helyre, amiről semmit sem tudunk. Miért hisz az emberiség többsége a vallásos mesékben, melyek ellentmondanak mondanak mind a józanésznek, mind a tudomány bizonyítékainak? A racionális logika szerint gyermeknek vagy együgyűnek kell lenni ahhoz, hogy higgyünk Isten létezésében. Ugyanakkor van-e hatalmasabb vigasz, mint amit az Isten hit nyújt számunkra? Ez hát vajon az oka, hogy a legtöbben egészen jól el vagyunk, és nem zavartatjuk magunkat a bennünk lévő kusza ellentétektől, a puskalövéstől és a repüléstől, a vadásztól és a zsákmánytól? Vajon ezért vagyunk képesek minden további nélkül hinni képtelenségekben, sőt, kultúránkat, létezésünket is bizonyíthatatlan történetekre alapozni? Akkor meg miért ne tarthatná Ari ezeket a régi számokat a telefonjában? A hiány ajtóit, a semmibe vezető ajtókat, ki tudja, talán valami fontos menne veszendőbe, ha kitörölné őket, hiszen mit is tudunk mi a világról. Hogy az októberi sötétedő délutánban felröppenő hófajt csak egy, a fácánfélék családjába tartozó madár, és hogy az anya borsó szemnyi, vagy hogy ő maga a reményben rejlő szépség, hogy szárnyaival a sötétséget hasítja hogy a kikötő fölött köröző sirályok vajon mohó ragadozóke, vagy a szép napokat visszasíró bánatos jajszavak. Az, aki valamicskét is ismeri az embert, a történelmét, a kultúráját, a természetét, a belső világát, hogy zárhatná ki a valószínűtlent.